بسم الله الرحمن الرحيم لا اشهد الا قال انه عندما كتاب الثنين لاننا ستكونت من حلقه كونيه واحده وخلق أرتق <تصفيق> الله الذي تساءلون بجيلة الأرحامة إن الله كان عليكم أخيرا إن أرتق الحديث كبير الله وقال الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في ذلك من الماضح لدي تحضر الله سبارة وصالة إنهم يأخذوك وكذلك شكرا ستنصر كريم شاء الله سنوحبكم بشتون يرون زي i molim da nas ovako spojili u zemetu, kao su nas spojili ovdje i da se inšalno koristimo svi znaje dologa što kažemo, dologa što čujemo. Dete, priju ti ovaj ljubu Hattab išao je u Telamedine kada je Guha-Liba i svratio jednu radnik, u kojoj je radio jedan Insan, kao najedni radnik. Ušao kod njega i kaže, čuo sam da se ti u stanju da napraviš jednu stvar koju još sa vidio. A ovaj čovjek je bio u struci pesa i kovaki. Pravilo je za vljedanje žita od dva kamerata. Pa kaže, kaže ona, čuo sam da što se u struci napraviš to se pokreće na vjetar. Pa kaže ovaj, o kraliko pravio vljednic, napravit ću ti nešto na čemu će ti do dunjavog. Do Niko dosadno nije napraviti. Koliko ti treba, kaže mjesec danas. Omeredno hattab napusti to mjesto. A opa jedan san, otko je jedan se sve. Sve u otro potopi ga u otrok. Ti mjesec dana taj mjedoč će biti u tom otrok. Nakon mjesec dana, omeredno hattab, koji je bio halifa islamske država taj vakati, dolazi na namaz, kutimo sad. Hvala svi svi ljudi, staje ovdje kral, nosi i početi s teklju iz Allah i staje da panje. Er Kod vrata džamije čeka. Je čeka da počne drugi čudiri, reka. Jer taj ono čudiji kaže, biće neko ko za nama, da svi uđu, pa ću onda javiti. Na drugom rekaju, kad da uči iz uru tri udarca je dobio. Jer je u drugi se strane, petanči dole su huk. Za potrezom bar, otvorio mu raniti A zatim, pošto je bio kod samog mi hraba, taj misad, nije bio stanio na izađe i pobjegne od batu, nego mora nazad, kroz ljudi. I to prilikom će raniti 13 ljudi, ovim mi istim nože, dok bude vrduje dnešnje. Kod samih vrata dočekaj će ga jedna nashav, koji će sada gorni skimt gornji dio svojeg ukrtača i bat na njega. I petrova iz petlja avto, positi da je savlana, uzeći taj nož iz naredce nječi se. Ubiči se. Ta boluglja na življu se bi za vsem življa. Kaža Luba, je bil napređ kod svoj babi, ome je svom od, i vidio sam da mu krv se slijeva niz iz tijelu, Stavio sam svoju ruku na stomak, a ruka je prošla u stomak, rana nuk. A onda sam skinuo s glavi povez svoj imamek, svoju, evo što sam imao na glavi. I zavezao sam ga neko stomak. A onda se već hoćeo gubiti. Pa ovo, jel? Avo. Pa su veznije, sad. Jer nego je postavlji Kalib, Omer. Omer ne dolazi se pred sam izlazak sunca, pamarivim harta, se probuze. Šta im praže? Kaže im primaričencu, koju može hradat samo nisan, čiji je srce odgojeno strane najbolji nisan. Kaže im da su upanjale ljudi. Zamostite situaciju u kojoj te čovjek rani, a ti si halipa države cijeli o glava glavni. Ne pitaš kome je Ne, da si krašni za tunjalak Nego pitaš je su upanjani ljudi. Pa on mi traži, staviti, staviti, Kaže, kaže sino, Omeru. Pa gledaj na Omeru, moj sinu. Daj mi vodit. Pa moj pulajedno Omer donese čašu vodit. Mislim si da želio se napiti. Kaže, ne tražim ti to. Donese mi vodit za apest. No, ali otak danes se hode za abis. I on se abis. Pan je odhodao Saba. Kaj je tam bilo dajem, tako je bilo na vas. Kad je se, on došao sedno. Došao vakat zađenao. Pita mi je, ko? Oni čekaju ovo pitanje s cijelu jutru. Oni upredo, Ko je tako, što, mi što je džavni, Šeo, me radi, što je bilo? Ono deset godina kada sam s to imam. Što je od jednog ko? Da mu kažu Kaže najarni radnik koji je mobilenim šoka, mobilenim šoka ima radi, ko nije da radi mobilenim radicom. Kaže najarni radnik koji je mobilenim šoka, kažu da. Gdje je? Pa molim što je bilo? Stavaš mi? Tako mi je. Kad je htio da izlazi odstav vlada, da bih da Allahu, koji nije učio da moj pavničar na sudnjem danu bude insan koji je Allahu barem jednom pao na seču. Kostavi namaz operte ruke, ruke od njega. Kaži može. Hvala Allahu! koji nije dao, znači da moj padričar na sudnjem danu, a isam koji činio, bude čovjek koji nekad Allah pao na sežu. Nego je to čovjek koji Sam ne bi, bil, ilhamdulillah da je tako govorio, ne bi volio da se padričim sa čovjekom koji je od onih koji pade na Allah, trebate u samom zemlju. Operite ruke od onoga, ako nema namaza, kažem ovaj. To je se za mene. Je jako ozbiljno. Zaras, ljudi, iz ove perspektive, iz ovog vremena, kako da jedan čovjek koji je imao je taku nepravdu, koji je to bio na takvoj poziciji, brine se ispitira za nas. Zašto je to tako? Nemoguće da se mi, kao što se majemo, upitamo zašto. se tu uopšte dešava? Zato što je njegovo odgajatelj, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na samrti. U trenucima kad mu se melek smrti približio, gotovo, isto to radi. Upozoravamo ljude na najvažnije i najbitnije stvari. A jedna od zadnijih riječi koje su izašle iz njegovih bovarek usta, bila je upravo ova, asala, As namaz. Namaz. Riječi ja ću u mene smrstu uzi. bare dušu. Čovjek kad umire uvijek nastoja se pozabavi sa najbitnijim stvarima koji se tiče njegovog života. Ne vjerujem da si ikad vidio nekog insana koji umire, jel, na indisaju i pita, jel, kako ju će završio bajan. Ne pita to, ne zanima ga. Jel, molim te, vidi auto da se proda. Ne pita za to ovom, ne govori ništa o tom Obično, ako ima neki dug na prećima, kaže imam dug po tog i tog to, riješite. Ako ima nešto tamo, sve kažemo, ono što je bitno. Tako isto je poslanista ova selna. U trenutku kad treba da presadio se ovog svijeta, govori, ashab, ono što je najbitnije. A upravo je to najbitnije. Drugi ruke u ovoj vjeri, namaz. Inša Allah, uvijedno sam je znala, da smo mi od planjača u Bogu. Međutim, Interes je druga stvar, a to je sam namaz i forma namaza i njegovog sluština. Da ovako Alu nije govori, nekada namaz, da primu salam. Jer kada je tu salam na arabskom jeziku, ne znači samo da odklanjaš, slušališ, ne. Uspostaviš namaz sa svim njegovim šartovima, ruknovima i svim onim što čini namaz namazom. A zapamti da namaz ima dvije komponente svoju formu i suštinu. Suština namazda je skrušenost i ona učini čini duš, A forma je on i pokret namazda. Ova duša namazda je zretno bitna i o koje nećemo si podabrati. Ali prije nego što treba govoriti o skrušenosti namazda, je na to svima treba namakva na načina, Bitno je da pomeni znači uvijek Kadoksu svala, uspostavljanje namazan. Znači prije svega uspostavljanje namazan navakrat. Čovjek pozvan da ide na hađu. I kaže, kad je hađ? Kad je tad? Pada hađu od prvog do desetog optog. I kaže, ne mogu tad, tad sam zauzet, ali vidim da imamo ramazano, ja nekih slobodi dana, pa je ako može i da ja ovaj, obavim taj hađi Ramazanu. He, posvi spremniti Ramazan, obavi tava obavi saj, obavi arepe, obavi ta, sve što, sve što treba obaviti hađe. Hađe. Sve, duđi do, sa svima ruknovima hađa. Irmać se kući i kaže, maša, maša, ja sam drugim hađa. Je li ovaj ovo primjer ovaj hađ? A? Je nije primjer. Kakav hađe Ramazan? Hađa ima vakac. Specifično izuzetno precizno vrijeme kad se obavlja arto. Ne može prijeti, ne može postati. Inna solata, terenata, ime ta bi mogli biti. Namaze istotak od vijernike precizno, odvidjena vaza. Vremenski precizno definizani vaza. Ne može prijeti, ne može postati. Ne se kada privega, ne? kada postati vreme. Svi daži imam Buhari Hadis sa nike u kamerom sa ovom u kojoj stoji da dva insana. Dva veleka u, u, u obliku ljudi u sanji i pogledi ga da mu pokažu kazne određenih ljudi na na afiretu. Prva kazna koju je vidio je čovjek koji kleči glavom položenom na kamen, a iznad njega stoji drugi i drži kamernicu veliku rukama, i je na glavu da mu razbije glavu, cijelu, razbio pa mu glavu kamen se potrlja. A zatim ovaj ode po kamen, pa njemu se glava razbija koja bila, dođe iznad njega i opet morazbije glavu. Samih se sam, sam sada pita, koji je on? Šta je on? Pa mu kažu, imi palet, imi dalje, kreni dalje, ti pokažemo još neke kazne, dođemo do pojašnijelja. Kad su došli put, kaži, a što se tiče onog prvog kojeg si vidio, onog drugog što stoji za njegove glave, ona je dole. Ja nije nam, tu. On je bio od onih koji su spavali za vrijed propisani namazak. Znao se desiti da od spava za vrijeme namazak. Kad je namaz uspostavljen, nezani i kalek, proučeni, on spao. To je taj. No. To mu je kazna na primetru čovjeka koji ne obavlja namaz avakar. Na znači nismo rekao da ovaj nije klanjač, ne. Ovaj ne obavlja namakar, spala, treba spala. Teško mu se boveca s noga, pa spala. Pa namaz pruđi. I ga on kao napanje. Nema više od napanjava na ovaj neko uključenje. Ako si namjerujem spalu, nema više. Zato nemoj biti od ovdje, koji prespavaju pa na maš tek onak. I ti ne upade ovaj Hadisi, svako jutro ti nazvane u alarm, ti mu putneš jednom snuz, još malo pet minuta, tri minuta, naš. pa ti vidi već trijec minuta pošto. Ne na sveti se da je Hadis u Buhari, da je velodostojan, da nije prekla kradala, da je govor premenite od poslanika Mohameda Salasemera, koji ne govori po hiru svom da je ova kazna koju je on vidio hak i da će biti program nekim ljubim. To što je svičio s postavljanjem Šta je dalje sa uspostavljanjem namazal? Mi vidimo da namaz ostavlja traga koju bi trebalo da ostavlja na klanjači, na, klanjač, na oblici. Mi vidite to svi. klanjaju, ali taj namaz ostavlja traga u njihova srca znači da tom namazu pali duša. Oni su došli sa formom. Pa namazu pali duša. A ništa ne obitava bez duši. Namazu duša. A namaz duša je njegova skrušenost. Prije nego što ti kažem nekoliko stvari u skrušenju slovanu, zapamci da je tvoje srce kod posljednje. Krujek puno neće. To srce, pa posuda je uvijek napunjena. Ako je napunjena srastima, grijesima, šubuhatima, sumljama i svim ostalim, ona nema mjesta da se to srce urije. Kuno? Gdje ću Znaj da je neminovo da to malo odliješi u svoj srci. Znaš šumene, sumni, srasti sa mladim. Imaš grijene konstantnije koje činiš, odliš. Otpuno se neke stvari. Jer znaj da ovo tvoje srce neće primiti sad ništa odnog narednih stvari, neće otim nikad sprušenost na mazdu, sprava su na mazdu daleko. Zašto? Pa već je napunjeno. Puno je. Ne možeš još nešto stati. Iski kad idete punu čašu možeš dobiti još nešto? Ne. U napunjenu čašu ne možeš dobiti. Odbudeš. Izliš. Ali se svišao, navdješ ovu faktu. Pa. Jer ono znamnih ragova skrušenost namaza, van namaza. To znam faktu, a to je upravo ućišće. Nego što se maza. Skrušenost van namaza. Da nimo namaza ne bude šatanih koji su rasjerani. Svi kad upravo nekog glana koji je oblomaćan, drugira što hoće da ti kaže Alhamdul postiši namazaj, ja nekada to me ima, ja 5 vakata opranjam stavno, eto, nekad mi se desi ovakvu kralju koji auto, droga, auto, žena to, nama, nema toga. Nema ovakvim nekanaju. Pali namaz kroz. Znači nema. Nema takvih. Moraš biti skrušen, mam namazat. Moraš biti savjestan, primjeren. I možda da susreca sve i ustvaraju. A upravo je taj namaz, najljepši valje, odnosno najuzvišenija stvar koju možeš doživiti na ovu, najveće ushićenje se može doživiti na, na namazu. Jednačina je poslanik sa sredem u Hadithu, je bila Abu Dawud, od Djerihti Abdullah. Sporida je sa sredem išao na pohod, na sve maslavi, pa je nastražno postavio dvojicu, jednu vjencariju, Je jednog muhađerja, pa ovaj ensarija stao na namaz da kvanja, pa ovaj muhađer malo prilego. Kad je stao na namaz, mušik koji je bio blizini u blizini živnici, vidi da ne ži, a ne zaštići. Uzmi stril, odavlja. Pogledi ensariju ubrsa, ensarija na namaz, Sarija izvadi strjel i placi, i nastaje. Ovaj kad se on vidio, odopni drugu. Pobodi drugom strjelom, opet u stomak. Izvadi i nastaje. I ovaj odopni treću. Ova odopni treću strjelu, ovaj je Sarija I probudi se ovaj mlad, vidio, kaže mu zašto me nisi napomenuo na... Kod prve, každe mu, pa je savja, učio se na namaz, ali je bilo da je tebi. Nisam ovo da je ne tebi, nekako ne se u namaz, osjetio slastu namazu. Nije polo bilo namaz. Zato znaje da nema većeg usjećenja duljavkom koje možeš doživit, kao što je to duševno. I Allah nam svoje milosti dao nam vlazi. Da dušu odvorimo u A da, da namunite kako. I tek ovdje, kad namaz ovako shvatiš, vidjet ćeš promjenu. Neminovne. Neminovne promjene u svom životu. E, sad se postavi kako dovisi dušnosti pro. vlazi? Kako da mi dosegnemo stepen ovih ljudi koji su nam se oslađivali na baznu, uživaju na baznu? Oni su učinu od poslanika sa svebnem koji je govorio jednako bilano, učinu na veza da se razvratimo na baznu, da mu je na baznu zemljica oka nešto posebno, najposebnije u čemu uživaju. Znači, znači da je moguće da Allah te barke od tala. samo njih ogranjućaju da uživaju na baznu, A da smo mi koji smo došli poslije, zakenuti? Ne. Ista stvar je objavljena i nam. Istu stvar i mi možemo doživiti. Samo ako krenemo prijutem koji su išli ovim, to Ima samo jedan put koji možeš proći da dosegneš ovih deređaja i stepina i namazu. A tih deređaja i stepina svega priđi namazu sa osjećajima. Znači moraš u taj pivadet uključit osjećaj. Obraćaš se gospodaru svjetova, ne obraćaš se nikak ne, nečemu što je neživo, nečemu što te nečuje, nečemu ti ne odgovara. Ne. Obraćaš se gospodaru svjetova koji je i neumirili. Zar da mu ne priđeš sa osjećajima, zar da tom namazu ne priđeš, kada dok Ako, ako priđeš na mazu, to je prvi step i korak kada to je isključio na mazu. Odnosno ka mogućem osjećaju na mazu, koji će poslije dok, osjećaju slastu, nadovoljstva duše i mnog obavljanjem ovog imadeta. <coughs> kada ćeš na mazu, i srve srce srce koje nira sjavno, moraš se koncentristati na namazima. Staneš na namaz, ovo je prvatička, staneš na namaz i koncentriš šešte na namaz. Kako? Tu bi trafiša biti lako. Znači pokušaš da ne razmišljaš od njavu. Koliko zem oklanjaš? Uzeti se začunaj Ne odpadnije na tvoj zmirni namaz koji je 5 puta na dan 2 sat vremena, svaki dan. Ostaneti 23 za tebe, za svoj naočki počet, za porucu, za prijatelju, za računanju, za sve živo. Da mi namazu računati, srvijati dvije. Da mi si Jedna od pogubnosti rasprava i raspravlja snekin je da na namazu ćeš razdišati. Svi kad nekako snekin se raspravi da posle odvede danski period monarki ne mira zašto dolazi sa novim argumentom e eh, da sam mu rekao ovo da sam mu rekao ono kako mu rekao ovo kako sam napisao tako treba sam napisati tako i onda vidiš da se ti zaude strozi pustite rast zato je štetno da se spuči rast pogotovo daš bakat, kad ima ovaj i vaka kri malo taj je na na dobrano da kako to po svakoj cijeni jer moraš klanjati A ta nastrava će ti misao od namaza. Ako ti se misao odvrati na od namaza, onda nisi negdje Ne možeš osjetiti sprušeno se slušenom na masu, to zapravo. Neko. Odgledajte još ovu formu, ta suspira će biti negdje daleka. I nećeš ih dosjeći slaba. Zato zapamta, kako ćeš se istvratiti? I priđi na mazu, postoje na srca. Razlišljaš na masu. Na Koncentrišeš se na namaz i priđeš mu za osjećanje. Druga stvar jeste da pokušaš do kuće i razumjeti ono što je namaz, učiš i spravakaš. Ti koji klanjaš namaz svakodnevno, dužan si da se pozabaviš malo tim namazu. Da vidiš će neke dobe namazne što znači. Što znači suhada, robjel, ta'ala? tu izgovaraš stalno, uz spoznajuš značenja ovih doba, povećat se i tvoja pristupnosti namači. Kad znaš da patneš na stegu i znaš što znaš, Stuphano Rab onda će se tvoja svi sprovića, onda će i namaz oprimiti drugu na albi. Albi? u drugu sliku. Alhamdulillah, Rab i Alibi. Alibi, Ar-Rahman ar-Rahim, što značite, svi kada bismillah ar rahim znači? joj ar A zatim odmah poslije, u Batihi imaš istu. Zašto? Što si tu ponavlja toko? Imali neka svrha u takvom mnogobronom ponavljanju ar-Rahman ar-Rahim. Ima, to je ova treća u namazu. Kad pristupaš namazu, znaju, da se obraćaš onome koji je prije svega Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Milosti koju milošću obuhata sve apsolutna milost Ar-Rahman posebna milost da vijede Ibn Rahmet i sebe kad se gledali Allah to tema koja je napisana rečenica zaista Moja milost, nadjačavam Moju srca. To nikad ne mogu zapamtiti. Nikad. Kad god stanete na nas, nehti ovo bude Inshallah milost, nadjačava nego u srcu. Da Allah, da je Allah te bare uzal, sebe nas mnogosti. Pre svih drugih nego osobina milost. Staješ pred onoga čija milost obuhata sve. Indah Vahmet i Osijat kudne še, nazavno, jedan od cele pa, Omeri se za nje, da je govorio, predporučio Indah Vahmet, Osijat kudne še. Tvoja milost obuhata sve, kudne A ja sam, kaže, to je to še i ja sam u to nešto. A mi se snimio. Smilu nisi, ja sam ta jedna jedinke. Sva milost je toliko obovojna. Smilu mislim. Tako pristupaš na malzu. S ovom, svojim osjećani, s so, ovom so mislim Allah te valiko carog, onaj koji je apsolutno milostiv. I niko nije bilo se kao su dobro, da mi sude moji rodice, Allah bi dao da mi Allah su On je mi ostidio druci na tebi, pa uvati malo. Kao što je došlo jednoj predaji na Mahmeda, da će na sudnjem danu doći insana, koji dobrih i loših dijela, a ako se nadaljku spojio sa ljudima, pa će ljudi otviti od nego i dobrih dijela, tako da će na kraju ostati sa samo loša dijela. Pa će gospodar Sjetova naredit, melecila i kazat džahenne. Svojte ga u džahenne. A se okrećati. Taj insan se okrećati. Znači Allah mu pitat, zašto se okrećiš? Znači reći. Nekako sam očitivo pravilo da ja. Imo sam gleda pomisliye. Pače. Pače, a u ma, baš sad. Da vidim šta. A. Što hoće da bude? Zna te hoće da znam. To je što mi je. Ne on nikad zaboravi to da imaš lijepo mišljenje o gospodaru svijetovom, uvijek. Zašto? Zbog da nisam par. da Allah kod lijepog, kod mišljenja svoga roba o njemu. A neko nisle uvijek ono šta hoće. Imaj gospodaru svijetovom, uvijek. Kad god staneš na namaz, znajde se stavo kod onog koji je Njemu se obraćaš. Njemu se obraćaš. Od toga skada nadaš se, nebogodi, neostri. Stvar koja mnogi zvoni, je su puste želji. Mnogi su skloni da se nadaju, ali stvane njegova nada samo puste želji. Ništa da puste želji. U čemu je raditi kada pravi nadjeti onih ovaj koji godi i pusti želji? Razlika je u tome, što pravnu nadu djela pravi. Ona znači, nada nakon djela. Činiš djela, pa za tim se nadaš. Nadaš se, sdjela, se s djela, a ste I ovo je ispravo. Nemaš djela, nadaš se da će se s djela smiluti, jer to su Zato. To su puste žele. U tom razliku. Pravi nadir i pustiš pravu nadu ne. predvode djelati, a pustim ženama predvode ništa, nema djela. Čovjek stuvi i nada A kad neće slušati Allah te bađe od Kad si spoznao da je Allah te bađe letalna apsolutno milosti, onda moraš znati da je u aranskom jeziku hauf obični strah. Hašije je strah saznanjem od onga se bojiš. Či strah, hauf, strah, takav da se bojiš nepoznati, nešto ne znaš, šta je strah? Hašije, spoznosi šta je to pa se bojiš? Strašite. Za Allah se tako bojiš. Spoznosi Allah odčine pa ga se bojiš. I dođe zadnji stupanj, hejbe. Strah uz i uz veličanje. I ovo sam pripada lato-lato tako. Ti znaš da vata prši. Ti bojiš se da treba tega čukovati. Al nevaličaš. Nevaličaš vata. Ali Gospodana Svjetovo se bojiš. Sa znanjem i veličaš. A kako da te nevaličaš i bojiš? Kad znaš da mora ćemo. Zaćemo Gospodana Njegovo apsolutno znanje koje Boga je sve. O je mora instan stalno razmišljati. A oto mi ti pomožuje znači, da bi dosiđu ovaj spoznaje gospodarak i spoznaje tebe. Znači spoznaš to ličivo Allah i spoznaš svoju manjeru, koliko si mal sitan, onda vidiš zašto sa svakom namazu, na svakom pregribaju, na svakom početnom izdovaraš Allaha. Znaš što Allah adekli? Znaš što drugo? Znaš što Allah pričastiv, uzvišen god. Onaj čije je znanja, apsolutno, onaj u kojoj mišljamo u mali. A to ti naviđu svoje prinske primere. Znali si primere ono ne promuću ne promakajemo list koji ostane na milijardu listova koji su na zemlji da nam u kroma kređe radnih u mjaci radnih, ne možda naći Inna Allah, ena ljahpa alaihi šeha bih pavljava dali sara. Tazi I ovakvih ajeta je I njih bi vjernici trebali stavno učiti, izučavati, čitati, pisati, pisliti. Inna Allah, ena ljahpa alaihi šeha bih pavljava dali sara. Zaista Allahu ništa nije skriveno na zemlji i nebesima, ništa. La jaf pa me hišeri. Ništa mu nije skriveno ništa, ni mala druga. Atom jedan koji se pomakne, Allah različuje. Sve. Ovako o znanju Allahu, toh to mora učiniti svoj namar na ovu događenju. Znači namaz, prisirnog srca uz nadu Allah-u tebako poznaju Allah-u tebako caro da čini veličini, moraš te daći nisići. Kad staneš allah Ali znaju da ono možemo dodati još jednu stvar koja je pokretarč, koja je pokretarč koja te gura naprijed, koja ti život uljepšava čini ga posebno. I koja je najposjednija stvar u kojoj, rob, u kojoj rob može osjetiti ugljavu, a to je ljubav. Ljubav prava Allah, te Moraš osjetiti da boliš gospodara svijetom. Ima ljudi koji su svoje endade, kažem Allah, stoli mekare, uzeli za bogove. Boli ih kao što se Allah boli, kaže Allah. Ali oni koji vjeruju, žešće, bolje, više, tvršće boli Allah tabarika i sada. Allah potvrđuje tu dubaj postanje moje svoje pletoj knjizi. Allah ih moli i oni vidjeti njega boli. Allah tabarika i sada boli onaj koji se proznala. Onaj Allah tabarika i ne moguće da zavoliš nekog koga ne znaš. A mi ljudi smo takva bliča da volimo iz više razloga. Volimo zbog lije poti. Volimo zbog neke glagodate koje nam je dati. I volimo zbog lijepog opođenja prima nama. Osprete jednog stvari volimo. Kad smo kod lije poti. Gospoda naša, Apsolutno nije. Kaže mi ta Kada bismo uzeli najljepših sada, a to je biljus, koji bi dao to pola ljepote i svi ostali ljudi. Pa kada bismo stvorili, kaže, kada bi svi ljudi poprimili njegov izgled i stali na jedno mjesto, ne bi ljepota njegovih lica sijala. ništa više brezni, mali, tanke, džavljivi. Ja. Ali sljedeće neke odnosi su na sudac. Pogledaj na Talibara. Allah koji ima kao najveće sve Ako želiš da znaš li, nešto Allahu i i da vidiš spoznaš tu ljepotu, pogledaj ljepotu do nalazi. Pogledaj neke predine na doljavku. Pogledaj neka mjesta na doljavku koja Allah te var, koja je samo činio lijepim vidi, pobjeda, kako je li onaj koji je ljepotu svojio na svu ljepotu onda o onoga koji su svu ljepotu I upravo je to nagrada i cilj koji je vjednici tešen. A najbolje želje opet namazati. U ljubom jelom je ljepotu na rabbi na nagradu. Trenutak, glavnije nagrade ljuda. Onog dana kad će lica djeljnika pogledati gospodara sve Ako znaš i težiš i ciljk je ovaj susret, onda moraš da osjetiš stih da je gospodara sve Moraš da osjetiš stih da Da se stidiš da je znaš kad se to je izgleda, jer se su zastaviti. Dobi, na ovaj je način, ali sam ne bi da se susretneš sa njim, ali zadovoljno za tobu. To je tvoj cilj, to je tvoj glavni cilj. A do tvojeg cilj ne ideš namaza koji je naš dušan. Koji je naš dušan. Uz ovih nekoliko stavki, nije šala kule vaktan je tako, nastavit ćemo govor ovom. Ali uz ovih nekoliko stavki tvoji namazri treba da izgleda mogu koga čistiti. Da imaš na ovu dagoj, dakle, da si namaz sa osjećajima, da si da si hmanjaš onome koji je delosti i da si spoznala Allahom velčinu. Osjećaj ljubari koje da su to, svi su ustali koji se ne bi bilo moraju ko neki, Allah to write it up. I final moj cilji, a to je namaz da ono Amebeb uđtek ukra porvuklu avatás. Allah ta'lá, hrv, salallahu ala, hrv, hrv, hrv, hrv,